Kievbe történik, hogy gyakorlatilag 24 óra ezelőtt aláírtak egy ilyen amnestia rendeletet, és most meg már 21 halott van. Így teljes szörnyű. Kerestem külpolitikai szakértőt, de nem hívott engem vissza. Osztozom mindabban, amit ő mondott. Köszönöm szépen. Köszönöm. nem deep purple színük Kertkész Én gondoltam. A a zene, a köd, szabad a gazda, 7 óra 16 perc, 12 másodperc, ez a kéfeni öncsimének elérhetősége, 3.53, 94, 51, fél nyolc után pöntjögök önöknek valamit. mert ezt a formációt, ami az én életemből kimaradt, és az önéből viszont nem. Azért, mert nekem egy dedikált példányom van belőle. Jó, de a dedikált példány az valaminek a következmények, hogy avasson már be engem, hogy kik ők, mert kimaradtak az életemből, így elsőre hallgatva, tisztára, ahogy dobol a pali, az tisztára olyan, mint a Carl mert Tehát én egy az egybe azt mondtam volna, hogy az Emel lékent Palmer, de mégse az. Hány éves ön, Hogyan ismerte meg a begáz Operát? És mondjon erről róla mindent, amit tud? Egy tudd. évet fiatalabb vagyok, mint ön. Igen? És hát, mint egy 40 éve gyűjt lemet. van, de hogyan akadt a szákjába? Meséljen, az Isten ágyában. Hát a múzeum, múzeum körúton sétáltunk az antikvárium előtt, és az egyik fiatalember a hónala előrántotta a lemezt. Fölmentünk, meghallgattuk, és, meg, és megvettem tőle. Ez egy még meddig létező formáció. Itt van nálam az életrajzuk, de most hadd ne vágjak azzal fel, hogy le tudom fordítani. A klasszikus két-három lemezük az 1970 vagy 1969 és 72 között körülbelül, utána már egy volt. És hogyan szerezte be például az autogramot egy nem létező zenekartól? Én valakivel cseréltem a lemezt, és ez a De akkor ez szerint ez egy bakelit? Igen, igen, igen. Amit néha forgat, vagy kincs fenn a falon, a trezorban. Nem nincs kinn a falon, az van a gyűjteményemben, és akkor átírtam CD-re, és azt hallgatom. És hogyha elkopik a CD, akkor újra átírom CD-re, és hallgatom. De a másik lemezük is nagyon jó. Ez egy gyűjtemény, van itt még egy CD. Magáról mondja még valamit. Hát, hogy eh, mondjak, eh, nagy vagyok. Egyébként akartam ajánlani, amire én bukantam most, már be is akartam egyszer telefonálni. Eh, nagyon jó ausztrál progresszívek vannak a 70-es évek elején. Sokkal nyersedbek, mint az angolok, de nagyon érdekes. Eh. hogyan tett rájuk szert? Eh, eh, úgy, hogy nekem eh, az egyik barátom eh, cserél lemezeket egy Ausztráliába. Vándorolt magyar fiúval, aki onnan hozza az ausztrál lemezeket, és uh, általa ismertem meg, és aztán most az interneten vadászunk a 70-es évek elején, a ausztrál gyerekoroknak. őket, vagy hallgatja is? Na most most uh, gyűjtöttem össze, vagy 60-at, ilyen 70-es évek és uh, és azokat most kezdjük hallgatni. Audi-fil audi uh, berendezés, vagy egy teljesen hagyományos? Egyelőre egy csak a telefonom hallgatom, de ez olyan formátumban van, hogy audiofil fil és uh, is uh, nagyon jó minőségben lehet, tehát Nagyon szépen köszönöm. Kérem, viszont, hallása. viszont, hallása. viszont hallása. De Gelsoper. Soha az életben nem hallottam róluk, de mint tapasztalhatják ennek a jelentősége, tízes skálán egyes. Nyolc és fél percunkban lesz reggel fél nyolc óra, ez a kézhegy a elérhetősége 353-94-51, szabad a gazda, bármivel kapcsolatban telefonálhatnak. Jó reggelt kívának, és Egy Picit lassabban mondja ennek a zenekarnak annak a nevét esetleg betűzve. B, mint Béla, E, mint Elemér, G, mint Gábor, G, mint Gábor, A, mint Aladár, R, mint Rózsa, S, mint Sándor, és Opera. És még ezt a vége? Opera. De Opera. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Jöka. mostban Marton László távolodó műsor, amely a sem volt 6 és 7 között, ezt is ki kell próbálni holnap lesz élő -e és most hozzátéve, hogy mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Tessék szüves tenni, komolyan venni, kevésbé, mint Rablászló László cikkét a Klubrádió központi központi főkapcsolójáról, amit megtalálta a Népszabad Jó reggelt! Márk vagyok! Érdeklődni szeret. Mondhatok valamit? Igen. Igen. A reggel indító zenének a címét kérte, én múltkor e-mailben nem az Az a Pet Metalitől az Are You Going With Me? A tra Travel. Köszönöm. köszönöm szépen! to that Johnson Ez így van. Nem vagyok talakodó, ön vagy ismerkedett meg Johnson zenéjében. Ezt meg nem tudom mondani. Azt tudom, hogy egyszer hallottam élőben, de halavány lillagőzőm nincs, szerintem a médiapontban. Mm -hmm. Az egyik kedvenc. Már a múltra meg akartam kérdni, csak nem értem el. Szerintem ott. És aztán egyszer a Győri zsinagógában volt módom élőben is hallani. termék megjelenítéseket hallottak. Amazon, Nem, ez Beggar's Opera. Oké. Oh, uh, 10 kilométerre keletre polgárháború vagy polgárháborús viszonyok mi pedig megismerkedtünk a Begars operával. Ez egy költői kérdés volt. 14. február 19-e szerde van. 6 perc elmalat reggel fél nyolc, a kéfejjáncsi minden, mert az aznapról tudni kell, vagy érdemes a rádiomisor. A tévémisor is lenne a kapcsolva a webkamerek, de ez megmarad a rádiomisornak. Engedjék meg, hogy három felolvasandó szöveg köré szervezzem a következő mondandómat egészen 8 óra, 30 percig. Kirk József 2014. február 18. a KED 15 óra 9 perc Index belföld rovat. Rogán észrevette, hogy lefotózták habonnyal a Tokióban. Napok óta követi egy politikai paparazzó Rogán Antalta. A Fidesz frakcióvezetője az Indexnek elmondta, hogy a hétvégén vette észre a nyomában járó fotóst, aki találkozói magán és politikai programjai alatt is felvételeket készít róla. A Rogán számára ismeretlen férfi hétfőn délben lefotózta, amikor Habony Árpáddal a miniszterelnök tanácsadójával ebédelt. Az ebéd a Széchenyi téren található Japán étteremben a Tókióban zajlott, a képeket pedig nyilván valamilyen lelepező szándékkal próbálják majd nyilvánosságra hozni, bár nekem nincs titkolni való, mondta Rogán, hozzátéve, hogy egy másik belvárosi hely árszínvonalára célhozgatva már meg is kereste az egyik baloldali internetes blog. A politikus, mármint Rogán Antal azt feltételezi. Hogy a folyamatos megfigyelésnek tudható be az is, hogy az ellenzéki politikusok szinte azonnal információt kaptak arról, hogy a napokban nem a nyilatkozatában szereplő Audi hármast használta. Éppen Szigetvári Viktor az együtt PM közölte a Twitteren hétfőn, hogy Rogánt egy új Audi hatos kombival látták a belvárosban. Ezt a mondatot elolvasom még egyszer. Jáncsi, elválasztja a fontost a fontos talantól. Minden, amit hétfőről, kedről és egyáltalán tudni kell, vagy érdemes. A politikus azt is feltételezi, hogy a folyamatos megfigyelésnek tudható be az is, hogy az ellenzéki politikusok szinte azonnal információt kaptak arról, hogy a napokban nem a vagyonnyilatkozatában szereplő Audi 3-ast használta. Éppen Szigetvári Viktor az együtt PM társelnöke közölte a Twitteren hétfőn, hogy Rogánt egy új Audi 6-os kombival látták a belvárosban. Rogán kijelentette, azért került hozzá az Audi 6-os, mert 2011 óta tartós bérletben használt Audi 3-as sebességváltója felmondta a szolgálatot, és a tulajdonos az ország egyik legnagyobb flotta kezelő cége a javítás idejére egy cseréautót biztosította számára. A Fideszes politikus szerint az is elképzelhető, hogy végleg lecseréli a meghibásodott autót a nagyjából két éves Audi Kombira, mert annak a bérleti díja nem sokkal magasabb az eddiginél, és a család számára is szükség van egy nagyobb autóra. Rogán elmondta: Hallott azokról a plegykákról, hogy felesége egy Audi terepjáróval közlekedik, a családnak csak egyetlen autója van, meg lehet nézni a garázsunk, szögezte le a frakcióvezető. A politikai programokat. A, a politikai programokra Rogán a képviselő csoport Volkswagen Transporter kisbuszra szállítja. A Netán egyébként lesz, lesz egyszer majd Rogán Antal garázsának bejárása. Őszintén reménykedem abban, hogy ebben Szigetvári Viktor majd mindannyiunk segítségére lesz. Második írás 2014. február 17-e. Mint arról már több napilap is beszámolt, a Jobi 2014. február 14-én az Esztergomi zsinagógában tartott lakossági fórumot. A zsinagóga épület előtt tüntetést szerveztek civilek, hogy hangot adjanak tiltakozásoknak, amiatt, hogy a hajdanik Esztergomi zsidók imaházában egy neonáci tart kampány rendezvényt. év a polgármester korábban nyílt levélben jelezte, hogy nincsenek jogi eszközei az esemény betiltására, de a tüntetők szerint ez az esemény nem több egyszerű provokációnál. Többen közülük megpróbáltak bejutni az épületbe, fütyel és kiabálás adva a hangot véleményüknek. A kínzajlő eseményekkel kapcsolatban Pörzses Sándor, a jobbik országgyűlési képviselője a zsinagóga épületében egyebek mellett ezt mondta: Egyszer már úgy bejáthatnánk ne ezt, nem? Tényleg. Ők nem szeretnek minket, mi nem szeretjük őket, és ahogy ez nagyabáink idejében volt, nem? Na jó. Nem is volt ekkora szájuk. Ez a megnyilatkozás jól illeszkedik azok sorába, melyben a, jogi, a jobbik képviselői kívánatosnak tartják a zsidózás a zsidóság listázását, melyben a Tisza Eszlári Vérvádat emlegetik az országházban, melyben nyilvános ünnepségeken kétségbe vonják a holokauszt megtörténtét. A Tett és Alapítvány minden ilyen esetben a jog teljes eszköztárát felvonultatva kíván érvény szerezni a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, ezért újabb feljelentést tesz a Jobbik egyik parlamenti képviselője ellen. Végül a harmadik írás. Ennek szerzőjével fél kilenc után megismerkedhetnek. Én sem szeretem a szocikat. 2014. február 7-e péntek 11 óra 20 perc. Szerző Boyár Gábor. Bojár Gábor a Graphisoft és az Aquinkumi Technológiai Intézet alapítója. Vele lesz beszélgetés fél kilenc után. Lehet nem szeretni Gyurcsány Ferencet vagy Mesterházi Attilát, de a hatalomhoz vezető úton nélkülözhetetlen erény a gátlástalanság, fontosabb, mint a kormányozni tudás. Bojár Gábor írása. Ez volt az összefoglaló, most pedig következik az írás teljes terjedelemben. Most 7 óra 41 perc van, szerintem 7 óra 46-ra befejezem. Én sem szeretem őket De most már hagyjuk abba a siránkozást, Nincs jobb választás Demokrata vagyok, ezért tudomásul veszem Hogy az én világomhoz sokkal közelebb álló Bajnai Gordon vagy Bokros Lajos pártjának Támogatói nincsenek elegem Az én világomra a visszafogott Racionális hangra az értelmes gazdaságpolitikára Amely a verseny és szolidaritás Egyensúlyán épül úgy tűnik Most nincs elég voksokra fordítható vásárlóerő Bokros Lajos támogatottságát Olyan alacsonyanak kitérték hogy neki már nem is jutott hely a lehető legszélesebbre nyitott demokratikus ellenzéki front közös listáján. Így Bolyár Gábor. Én sem szeretem a demokratikus oldal nehezen kízat, vagy pontosabban fogalmazva kizsarolt egységét. Az egység árát mindenkinek áldozatot kell hozni, és mindenkinek le kell mondani egy részéről annak, amit akart. Végül egyedül az együtt PM fizette meg, kizárólag ők léptek hátrább. A kaukázusi krétakörben a gyermekét jobban szerető valódi anya példájára szétszakítás helyett ők engedték elő el előbb a gyermek kezét, mert csak nekik volt fontosabb saját pozíciójuknál a Magyarország jövője. Így, Bolyár Gábor én sem szeretem a Szociokat című. Ezért is lehet nem szeretni gyurcsány Ferencet vagy Mesterházi Attillát, de tudomásul veszem, hogy a hatalomhoz vezető úton, akár jobb, akár baloldalon, nélkülözhetetlen erény, idézőjelben a gátlástalanság fontosabb, mint a kormányozni tudás. És mert a kétharmados hatalmi jellegi politikai palettánktól idegen, egyfordulós rendszert erőltetett ránk, azt is tudomásul kell venni, hogy hiába nem szeretem ezt a kizsarolt összefogást, csak e között és Orbán Viktor között lehet választani. Én sem tudok könnyű szívvel szavazni egy mesterházi vezette listára. Nekem sem tetszik Gyurcsány dobogós helyezése, ami egyszerre osztja meg az ellenzéket és mozgósítja a kormányoldalt, tovább csökkentve az amúgy sem túl nagy esélyt. De most már nincs helye a további siránkozásnak. A balibb kormányok még oly jogos kritikájának, ellenzéki szereplésük vesézésének, vagy az esélyek latolgatásának. Most már nem az a fő kérdés, hogy melyik demagógia rosszabb, vagy ki a rosszabb és mi jobb választási stratégia, hanem az, hogy hova tartozik ez az ország. 2004. május 1 -e az egyik legszebb nap volt életemben, így Bajor Gábor, Gábor elnézést Én sem szeretem a Szocika címírásában. Azt hittük István és Kopányháza végleg eldőlt, oda tartozunk, ahova ezer éve tartozni akarunk. Nem az EU pénzeknek örültünk, hanem egy nyugatias értékrendnek, egy kultúrának, amire nagyon régóta vágytunk. Alig 30 évvel ezelőtt legszebb álmaimban sem mertük remélni, hogy valaha miénk is lehet, de 2004. május 1-én a történelem kivételes ajándékaként a miénk is lett. Eltűntek nyugati határainkról a vassorompók, van, ahol lassítani sem kell, csak egy tábla értesíti az út mentén az utazót, hogy nagyobb közös hazánk egy másik országban vagyunk már. Így Bojár Gábor, én sem szeretem a szocika című civilásában. Ezt most újra veszni hagyjuk? Vak ki nem látja, hogy a szabadságharcos vezérünk kivezeti Magyarországot az EU-ból. Szavakban sokszor tesz hitet európai elkötelezettsége mellett, utoljára John Lukácsnak írt válaszában, a cikk február 7-én pénteken készült, de tettei más bizonyítanak. Vak ki nem látja, hogy Magyarország rohamosan távolodik Európától, politikai berendezkedésében, értékrendjében és most már gazdasági kötelékeiben is. Sok mindennét lehet bírálni az EU-t, de látnunk kell, hogy vezérünk elsősorban a saját hatalmi korlátait nem szívleli benne. Keletben látja a jövőt, mert keleten erőskezű határozott vezetőt, míg az EU-ban a feleslegesnek vért intézményes kontrollokkal terhelt, ezért örökös egyeztetésekre és kompromisszumokra kényszerülő, nehézkes, előregedett és hanyatlásra ítélt rendszert lát. Azt hiszi, függetlenségünket elsősorban persze saját korlátla hatalmát védi, amikor a nyugat és kelet befolyásának kiegyensúlyozása jegyében teljes energiafüggőségünk felkínálásával Putyin karjaiba löki az országot. Persze, hogy a németek, franciák és még az amerikaiak is üzletelnek Oroszországgal, de egyikük sincs közel annyira kiszolgáltatva nekik, mint mi leszünk, bármiféle függés nélkül. Talán bennesen sem tudatosult még, hogy Putyin birodalmi ambíciói mit jelentenek, nem csak számunkra, de számára is, mert nem hiszem, hogy egy vazallus ország helytartója szeretett volna lenni. Talán őszintén hiszi, hogy csak tárgyalási pozícióit erősíti Brüsszellel, és nem veszi észre, hogy a nyugat korábban erősen kritizált elhalkulása nem az ő győzelme, hanem annak jele, hogy a nyugat már lemondott rólunk, sorsunkra hagy. Ha magyarok ezt akarják, tudomásul veszik. De tényleg ezt akarja a magyarok többsége? Lesz, hogy az Európai Unió által kifiselt liberális demokrácia most éppen válságban van, de ennek a demokráciának éppen az a legszebb értéke, hogy minden válságbából kigyógyult, megújult és végül mindig győzni tudott azon szörnyetek rendszerek felett, amelyek a válságokra adott rossz választként születtek. Írja Bolyár Gábor, én sem szeretem a szociokacivil írásában, vagy az alábi sorokkal zárja. Oda tartozunk, és erről szól a választás. Nem lehet fanyalogni, hogy úgy sincs esély, és nem lehet abban bízni, hogy úgyis szakadékban rohannak, vigyék el ők, a balhét fulladjanak a saját levükbe. Mert nem csak ők, hanem mindannyian fulladunk bele. Nem érdekes, hogy van még esély, csak az az érdekes, hogy te mindent megtettél-e, ezért a még hogy csekély esélyért. Ezért kell, majd megadnunk, megad... Na, ezért kell majd magadnak, gyermekeidnek és unokáidnak elszámolni. és sosem érdekes, mennyire szeretjük most azt, aki végül talpon maradt a demokratikusabb oldal belső vetélkedésében, és most már az sem számít, hogy ki ő, és hogyan maradt talpon. Nem őt kell szeretni, hanem saját, saját sorsunkért kell tenni és szavazni. Amíg lehet, írt a bojár Gábor, én sem szeretem a Szocika címvírásában, 2014. február 7-én pénteken, vagy legalábbis ekkor tette közzé a hvg.hu. bojár Gáborral fél kilenc után 5 perctől beszélgetek. Adtam, de mostanában ismét adom, sajnálom, hogy Herfa és Andor halála az apropó. Nem kell sokat találgatniuk. Van, kerek 120 másnap szóval darabokra szedem azokat a mondatokat, amelyeket az elmúlt negyed órában felolvastak. Elérhetőségem 353-94-51, akarnak megelőzhetnek. ez lesz a szint, ez van a szint és ha már itt vagyunk nem véletlenül olvastam fel Pőzse Sándor mondatát, amely elhangzott az Esztergomi zsinagógában és amelyel kapcsolatban teljesen feleslegesnek tartok mindenféle feljelentést nem véletlenül olvastam föl, hogy hol ebédel Abony Árpáddal Rogán Antal és hogyan követi őt egy, egy politikai paparázó és ezzel kapcsolatban ki hogyan firkál arról hogy ő egyébként milyen autóval jár. Nekem egy életem van. Halvány, dillagőzöm nincs arról, hogy még meddig tart. Most mondhatnék hangzatos mondatokat, de itt most az a lényeg, fogalmam sincs mennyi ideig tart, és az idő pénz. Az elmúlt időben nem panaszkodom, szerettem élni, voltak rossz pillanataim, és nem teljesen mindegy, hogy ezt az időt mivel töltöm, bár szüleim elívülhetetlen bűne az, hogy évtizedekkel később a pszichiátereim tanultak, tanítottak meg engem unatkozni, mert én azt hittem, hogy az embernek örökké csinálnia kell valamit, és hát most sem vagyok még az unatkozásban bajnok. Van bennem egy ilyen állandó, állandó tetvágy, mint valami nyusziban aki azért rág, ugye, mert koptatni kell a fogait, hogy én egyébként az örökös cselekedeteimmel mit koptatok. Hát ezt most nem tudom, de ez a történet nem rólam szól, úgyhogy vissza a fősodorba. Szerintem az, ami ma a levegőben van, amilyen hangulatban élünk, itt legalábbis a fővárosban, vagy legalábbis sok helyen, ahol én közlekedem, Mátészalkáról, Szalkáról, Debrecerről és sokról nem tudok nyilatkozni. Ha nem lennék rádioriporter, ha nem lennék Fiala János, ha nem lennék a Svábhegyen, ha nem lennék 57 éves, szó, szóval akkor biztos mindenben mást gondolnék, de ezek olyan adottságok, amelyektől nem tudok eltekinteni. Én, a Kejfe Jancsi egy személyes ura, az árbóckosárból azt szeretném önöknek mondani, hogy habár vasárnap talán még 50 nap volt hátra a kampányból, én ezt a kampányt a magam részéről független attól, hogy az elkövetkező napokban és hetekben leszel itt még kampánybeszélgetés, de lezárnám. Az a legnagyobb bajom Bojár Gábor írásával, mélységesen nem értek vele egyet, de nem tudok szabadulni attól az üzenettől, ami benne meg van fogalmazva, hozzátéve hogy annyiban vagyok más véleményen, mint Bojár Gábor, hogy én egy dolgot érzek, hogy én ezt a mostani kormányt, ezt a mostanit, nem a Fideszt, én ezt a mostani kormányt, és azt a, most ezt a levegőt fújják ebbe a városban, amiben élek, én ezt szeretném megszüntetni. Nem szeretnék Karácsony gergei egészen fura mondatokat mondani, de tőle még a jobbik is nyerhetne, Legfeljebb, ha elviselhetetlen lesz a kormányzásuk, akkor lesznek időközi választások, mert az emberek kimennek a terekre. Ahogy egyébként ma, pontosabban mondva szombaton, nem mentek el Esztergomba. Én Esztergomot egy akkora szégyennek tartom, amitől le kéne szakadnia az égnek. Én erről a szégyenről, ennek a szégyennek az árnyékáról beszéltem ebben a műsorban, ami természetesen nem pótolja azt, hogy nem voltam ott vasárnap, vagy szombaton, azt hiszem szombaton volt, ott Esztergomban. Az, hogy én felemelem ezzel kapcsolatban a szavamat, az, elegen, az elégséges, de nem elegendő. Az, hogy ez a társadalom nem tudta megakadályozni azt, hogy abban, a hajdan volt zsinagógában, amely ma már nem zsinagógaként üzemel, de amelynek szellemében ott van a katolikus templom, épp úgy, mint a mecset, oda nem Pörzse Sándor mondatai nem valók, oda egy olyan szellemiségű pártnak a kampány nem való, mint ami volt. Férjét és neesség oda bármilyen jobbikos képviselő, vagy a jobbi gondolkodását osztó magyar vagy nem magyar állampolgár büszkén és bátran bemehet. De egy politikai rendezvényt ott tartani az hazárulás. Az hazárulás abban az értelemben, ahogy mindannyian magyarok vagyunk, ahogy nem köpjük le Petőfi Sándor létező vagy nem létező sírját, ahogy nem égetünk magyar zászlót, ahogy nem toljuk le a nadrágunkat a seggünkön, ha eljátszák a magyar hínuszt. Aki lehetővé tette azt, hogy ott egy kampányrendezvény vagy politikai rendezvény legyen, annak a szóátvit értelmében száradjon le a keze. És száradjon le mindannyiunk keze. És most nem jövök Angliával. A Londonban, a Hyde Parkban kellett volna Gábornak és Pörzses Sándornak megtartania azt a rendezvényt, amit egyébként abban a kocsmában, vagy nem tudom milyen ipari egységben, ahol egyébként akarták tartani, nem tudták megtartani. Ez egy nagyon rossz párhuzambár adja magát. Nem fogom összehasonlítani Angliát Magyarországgal, mert mi értelme volna? Én ide nem akarom azt belopni, hogy ott a fű az nem tudom hány száz éve úgy alakult ki, ahogy. Én azt gondolom, hogy ahogy nem szarunk arra az asztalra, ahol az feleségünk, ahol az édesanyánk megterít, úgy nem hagyjuk azt, hogy egy neonáci vagy nem neonáci párt, de egy olyan ideológiájú párt, mint amilyen ideológiája van a jobbiknak függetlenül attól, hogy zsidókat eddig még nem gyújtottak fel, nem küldtek a gázkamrába, és a mondatvadászatban még egyetlen olyan mondatot sem lehetett, ha nem lehetett találni, amit Vonagábor szívének lehetett volna szegezni, azzal, hogy drága barátom, ilyeneket te ne beszélj. Szóval abban az országban, ahol ezt meg lehetett tenni, ott én nem akarok kampányt folytatni. Ott én le akarom váltani azt a kormányt, amely nem tudta megakadályozni ezt az eseményt, akkor is, ha volt rá jogi eszköze, akkor is, ha nem volt hozzá jogi eszköze. Le akarnám váltani a népet is, de a népet nem lehet leváltani. Én azt mondom, engedjük hatalomra azt a pártot, amely egyébként el tudta foglalni a szó átvitt azt a zsinagógát, miért ne foglalhatná el átmeneti időre ezt az országot? Ha nem tetszik, majd kimegyünk a hazai Majdantére, talán az a Kossuth tér vagy a hősöktere, halvány elképzelésem nincs, és vérrel és verítékkel tetszünk majd forradalmat csinálni, és eltávolítjuk őket. Vagy nem távolítjuk el őket, ha tetszik nekünk. Vagy nekem nem, de többieknek igen. Vagy nem vérrel is veríték el, hanem csak egyszerű demonstrációval. Vagy valamilyen parlamenti bizalmatlanság indítványjal, amiután visszajön a Fidesz vagy bárki más. De az, ami most van, az tűrhetetlen. Bojár Gáborral annyiban egyetértek, hogy itt ma nem lehet tétlen maradni. Én nem fogom önöknek megmondani, hogy kire szavazzanak. Én csak arra biztatom önöket, hogy menjenek el szavazni. Pörzse Sándor megy szem a torta tetején. Az, amit mondott ebben a hajdan volt, zsinagógában, Esztergomban, az nem más, mint Pörzse Sándor maga. Hasonló mondatokat mondott már nekem a TV3-ban, amit én itt idéztem. Volt már Szentendrei, vagy nem Szentendrei történet, amiből per lett, amitől aztán végül elállt. Ezek hangzatos mondatok, de ezeket el kell felejteni. Az, hogy a mazihis valamilyen vallási ünnepre való hivatkozással képtelen volt arra, hogy Heiszler András Zoltai Gusztáv és Tordai nem tudom kicsoda vezetésével oda menjen a kapuhoz és azt mondja, hogy a testünkön át, az a mazsihisz alkalmatlan arra, hogy bevárja Orbán Viktor válaszát, aki egyébként szaharik válaszolni a szaharik válaszolni mindazoknak, akik egyébként kíváncsiak arra, hogy nagyjából egy hónap múlva lesz-e a Szabadság téren emlékmű vagy sem. Felolvashatnám Unguári Krisztián kétoldalas levelét, ami 2613 pontban vagy kevesebben foglalja össze azt, hogy mennyiben megy szembe a történelemmel mindaz, amit a Szabadság téri emlékmű ábrázol. Ha vidrága barátaim, Trianon! 45, 56, 48, 52, 53, 67, 68 vagy 90 sérelmei miatt cigánygyűlölőként, antiszemitákként, szemellenzősekként. Ezek egymást nem minden tekintetben lefedő fogalmak. Hagyjuk azt, hogy ez az ország olyan legyen, mint amilyen. És én nem fideszesestem, és nem Orbán Viktoros oztam. Hányszor mondtam el, hogy ez az apácai gimnázium lennén elmennék innen a Radnótiba? De én ezt az országot csak úgy tudom elhagyni, hogyha elhagyom fizikailag az országot. Erre engem azok, akik lehetővé tették azt Tétényi Évától, aki tehetetlenségében Megértem, hogy nem tud semmit se tenni, de oda mehetett az ajtóhoz. És Orbán Viktor is oda mehetett volna az ajtóhoz. És Navracsis Tibor is oda mehetett volna az ajtóhoz. És Gyurcsány Ferenc is oda mehetett volna az ajtóhoz. És Bajnai Gordon is oda mehetett volna az ajtóhoz. És Rogán Antal is oda mehetett volna az ajtóhoz. És Gordon Gábor az életmenetet diplomátlan főnöke is oda mehetett volna az ajtóhoz, ahogy Mesterházi Attila is. De nem voltunk ott elegen. Ott egy olyan jobbikos gyűlést tartottak, amely nem történhetett volna meg, és amely miatt azt, ami most van, azon változtatni kell. Van még 6 hete talán a Fidesznek arra, hogy bebizonyítsa, hogy ez a Fidesz nem azonos azzal a fidesz amely egyébként 2010 és 2014 február 10, nem tudom, hagyadika között volt. Itt az esély. Én magyar állampolgár vagyok származáson van tekintve zsidó. Engem ott a szó átvitt értelémében meggyaláztak, hogy odabba az esztergomi zsinagógába bementek, a mazsihisz elmondta, hogy vallási ünnep van, és emiatt nem mehetett oda. Mit érdekel engem a vallási ünnep? És ha felgyújtják Heiszler András házát a vallási ünnepen, akkor nem jön ki belőle arra való tekintettel, hogy vallási ünnep van, és mindannyian, akik benne égünk virtuálisan, Ebben a kibabrád házban, hogy tűrhetjük ezt? Ez egy jogállam, ez demokrácia. Papíron minden rendben van. Lehet, hogy nincs minden rendben. De a nem attól skandalum, hogy kimondjuk, hanem attól skandalum, hogy megtörténik. Hogy ne lenne már nagy szája Pörzse Sándornak az övéi között, amikor bement abba a zsinagógába, mint a viccben, amikor két zsidó megy egy kéményben, és az egyik azt mondja, hogy te mondok egy viccet, mire a másik azt mondja, hogy mit keres két zsidó egy kéményben? Hogy történhetett meg ez? És csak gondoljanak abba bele, hogy ez akár önökkel is megtörténhetne, az önök emberi méltóságát is meggyalázhatnák, katolikus mi magyar mi voltukban, szlovák mi voltukban, de leginkább emberi mi voltukban. Hol vannak az ezzel kapcsolatos politikai nyilatkozatok? Mert miközben megfigyeljük, hogy milyen autóval közlekedik Rogán Antal, én nem akarok ebbe a kampányban részt venni. Én ebből a kampányban beszállni se akarok, kiszállni se akarok tehát belőle. A szó képletes értelmében iszonyatos demagóg módon, tiszta vizet szeretnék önteni a pohárba, mert ez a mostani, ez ihatatlan, ez zavaros. Ez egészségre ártalmas. Segítsük hatalomra mindannyian a jobbikot, de történjen már valami, ami megszünteti ezt az elviselhetetlen állapotot, ahol politikai célzattal valójában ki tudja milyen ideológia megvalósítása érdekében arccal a pénztárnak van a hétköznap. Nem tudok mit mondani többet. Nyolc óra után, hat perccel önök is megszólalhatnak. Tehát pénteken volt az esemény, nem szombaton és nem vasárnap, csak a pontosság kedvéért. A tévedés minimális kockázatával azt állítom, pénteken ott, a hajdan volt Esztergomi zsinagógában felállították azt az emlékművet, amelyet egyébként március 19-én avatnának vagy szentelnének fel. Ezek után annak az emlékműnek az én szememben már másodlagos jelentősége van. Ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, különböző részleteket olvasok ezen eseménnyel kapcsolatban, vagy más eseménnyel kapcsolatban, vagy hallgatok, tudomásul veszem. Amit akartam mondani, azt elmondtam. Nem tudok hozzátenni és elvenni se belőle. Én ebből a kampányból kiszállok azt, amit ma meg akarom változtatni, akár a jobbikára. Halló. Az Esztergomi zsinagógába bemehetett a csőcselék. Ebbe a műsorba nem. A szó veszélyes fegyver. A szavaimmal távol tartom, ha bemennek, kiverem őket onnan. Beszélsz? Jó reggelt. A tehetném, többje sándor azokkal az emberek. Miért nem voltunk ott? 853-94-51. Figyelek! Aki azt hiszi, hogy ez a zsidókról szól ez a történet, az konkrétan hülye. Aki azt hiszi, hogy ez a történet rólam szól, csak rólam, az hülye. Ez a történet mindannyiunkról szól. Aki ezt nem veszi észre, az hülye. nem Köszönöm. megtörtént. kívánok. Uh, nagyon érdekel a dolog, amit mondott, és tényleg valójában ez olyan, mint hogyha bejöttek volna a lakásomba is. De hogy érti hát ezt, hogy érdekli volna. a dolog? Hát úgy érdekel, hogy én már uh, telefonáltam benn önnek, és beszélgettünk. Ő ember vagyok, és egyszerűen én nem tudtam ott lenni, mert dolgoztam három üszakban. Én ezt értem mindannyian, talán 100-150 embert leszámítva mindannyiunknak van valami igazolásunk arról, betegek voltunk, a szeretünknél voltunk, dolgoztunk. Én felemeltem a szavam, nekem nem kellett volna ott lennem. Nem igaz. Felemeltem a szavam, és ott kellett volna, hogy legyek. Horváth Péternek ott kellett volna lenni pótszemüveggel, nekem ott kellett volna lennem pótszemüveggel. A levelik rólam legyen egy másik. Nincs csökkentés. Nincs magánynyugdíj pénztár, kötelező magánynyú, nincs paks. Emberi méltóság van. Azt mindenki érti. Ha az emberi méltóságunkat a rezsicsökkentés árán feladjuk, mehetünk vissza a fára. Bár lehet, hogy egy majomnak akkor több öntudata van. Nem tudom. Sérült öntudatú emberekkel, sértett öntudatú emberekkel, az elmúlt ki tudja hány év bebizonyította, hogy mit lehet csinálni. Én ezeket a sérüléseket máról holnapra nem tudom meggyógyítani. Én egyetlen egy dologra vagyok képes, felhívom a szíves figyelmüket a sérültségükre és a sértettségükre, és hogy a cselekedeteiket 51%-ban képesek ezek a sérülések és ezek a sérültségek befolyásolni és azt kérdezem önöktől, hogy ebbe belegondolnak, akkor vajon nem cselekedné nekem másképp. Örökké bosszút akar neki állni azon, aki előző nap elvette a feleségüket, rálépett a lábukra, vagy és, vagy és. Nem kell levelet írni Orbán Viktornak, a mazsi hisznek. Azt követően, hogy nem volt ott pénteken az ajtóban, nem kell levelet írni. És hogy Lázár Jánost szaharban hagyta, aki azt mondta, hogy majd a múlt héten válaszol, lényegtelen. Lázár Jánosnak is ott kellett volna az ajtóban lennie, és nekem is. Zsidó templomban független attól, hogy ez egy létező zsidó templom épp úgy nincs a Jobbiknak a helye, mint Csizmának az asztalom. Emlékeznek arra, már nem emlékszem, ki volt a szerző, aki elment a magyar narancs részéről tesztelni egy Jobbikos gyűlést a hősök terén, hogy hogy viselkednek vele, és azt mondtam, ott, ott vesztetem el az összes szimpátiámat a magyar narancs iránt, hogy ez szintiszta provokáció. Én is provokálhatnám a Jobbikot, Nekem se lenne ott helyem. Emlékeznek, nagyon jól, Pörzse Sándorral beszélgettem ebben a műsorban, Gaudi Nagy Tamással beszélgettem, Leinhard Balázsral beszélgettem. Akkor is, azokban a pillanatokban tiszteletben lett tartva az, ami pénteken nem. Hogyan tudom én ezeket félretenni? Kénytelen kellett lenni. De vannak olyan pillanatok, amikor az ember ezeket nem veszi. Nem száll az a szél. Nem eszesz. Száll az a szél. Nem az a kérdés, hogy feljelenthető-e pörzsös Andor. Teszek én erre a Bodnár Dánielre, akinek egyszer már volt itt módja megszólalni, de akkor képtelen volt meghallgatni a műsort. Az, hogy én speciális zsidó vagyok, ez az én egyéni pecsen vagy szerencsém. A Misalam szempontjából ennek a jelentősége a mostani történetben csak az apropó. Baloldali és jobboldali, valós vagy vélt, valós vagy vélt jobb és baloldali hallgatóim, nincs igazam. És ha igazam mi következik belőle? Tett tönkre, amit tönkretesz. Idézhetném Müller Péter Sziamit. Tessék. Kau az egész. Demokratan egyél. 353, 94, 51. sikerült feltállalnom reggelire, de ezt a székelykáposztát nem én állítottam elő, hanem mindannyian. Legfeljebb én most elhúztam a függönyt. Hajlandó lennének viszonyulni a reggelire feltállalt székelykáposztához 2 perccel 49 után? Természetesen tudom, hogy a hallgatás nem hallgatás, hanem az emésztés jele is, de... szívesen látnék szigetet az árbóczkosárból. Elegem van mindenből, elegem van mindenkiből. Tényi Haló. Tesszük. Ö, ö, jó reggelt kiálljon. Szia, valami is oda szerettem a teleponát. Ott van. Adásban vagyok? Igen. Szép jól legyet én, Engem én igazán bánt az az, hogy nem az, hogy nem mentek el, hanem most, mert nem biztos, hogy mindenkinek volt információ a de most van, és most abberált őrült emberek telefonálnak be. Ahelyett, hogy jó érzésű emberek betelefonálnak, és azt mondanák, hogy nem, nem kell 44-45 után. Ilyes, kell 56 után ilyesmi. Mert a gyerekeink, az unokáinkról van szó. Szóval olyan emberekről, akik szeretnének tisztességben, becsületben felnőni. Én ezt nem... értem, csak arról beszélek, hogy én kiszálltam a kampányból. Én megtettem a kampány témájába ezt a pénteki eseményt, és ennek kapcsán mindenki leszerepelt. Dönt a nép. Menjenek el szavazni. De még egyébként, fel, tehát még van mód, hogy valahogy utána nyújjanak az eseményeknek, függetlenül, hogy a péntek természetesen attól már péntek nem lesz más. A forgatók egy életszerűnek egyszerűs, mint esélyesnek tűnik, hiszen a Jobbiknak a volt zsinagóga épületében, ami jelleg művelődési házának funkcionál, a tervezett lakossági fórummal kapcsolatban a szemben álló felek álláspontja is sziklaszilárdnak tűnnek. A sokáig tétényi évad térfelén pattogott a polgármester, minthogy a vonagábor írt levele, melyben a helyszín megváltoztatására kérte a pártelöket, nem aratot a sikert a Jobbikban ezután a művédési ház vezetőihez Maronka csillához fordult. A város vezető véleménye szerint, a jogszerű volt a jobbikkal kötött szerződés, a döntés mégis mérlegelendő. Maronka csilla Tétény Éva a tévedés minimális kockázatával nincs. Muszáj! Muszáj! Muszáj? Maga nem demokrata! Muszáj! Ortodox rabinátus Budapest, Sárédi zsidók közösségek. Tété Nyiva polgármester asszony, polgármesteri hivatal, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Tisztelt polgármester asszony, a budapesti ortodok, ortodox rabbinátus, valamint a közép-kelet-európai rabbik tanácselnökeként írok önnek. Szóvalan értesültem arról, hogy a városuk a korában zsinagóként ma közösségi térként is funkcionáló épületbe szervezett jobbik gyűlésnek helyet biztosít, annak alternatív helyen való megtartásában nem működött együtt. Rabbiként és holokkal túlélő gyermekeként is szeretném felhívni figyelmüket arra tére hogy a szélsőjobboldali, szélsőségesen antiszemita, neonáci eszmékkel, kacélkodó párt jelenléte nemcsak érzékenységek tucatjait sértő, egyben kegyeles sértő is kimeríti a vallási emlékei gyalázásának fogalmát. Azon a helyen, abban a térben, ahol nagyrészt mártírhalált halt elődeink szent imáikat mondták és szent szövegeiket tanulmányozták, ahol szent túránkat olvasták fel, ahol sok évtizeden keresztül még naponta elhangozhatott vallásunk legszentebb gyászimája, a kaddis, a nyilas idők legrosszabb emlékei felidéző beszédek hangozhassanak kell számomra, és közönségem számára elfogadhatatlan és érzelmileg alig elviselhető érzés. A fentiek alapján kérem polgármester azt hogy segítségét abban, hogy városa és annak képviselőtestülete működjön együtt abban, hogy a politikai gyűlés egy alternatív helyen kerülhessen megrendezésre, segítségét előre megköszönve tisztelettel, Úr Verlandel Baruch Rabbi, közép-kelet-európai rabbi tanácsa, elnök. Ha minden szavammal csak és kizállag a jobbik népszerűségét növelem akkor sem tehetek mást. Ez skandalom. Milyen az az ország, ahol létezik az skandalom? Leg? Legskandalomabb? Várjam a skandalom, utána a Segítenek? Április 6-ig, amíg élek, van még idő? Hajrá, magyarok! Azt szeretném mondani, hogy tétényi Éva nem tisztem megjönni, de ő jelezte azt, hogy nem tud mit tenni, mivel bérbeadták a, a azt a helységet hosszú távra. Akkor az ember oda megy és odáll az ajtóba, mint Esztergom polgármester, és kifejezi a nem tetszését, ha a jog egyébként több eszköz nem biztosít a részére. És tétényi... És tétényi. Van téténnyi éva, tétényi éva és legtéténnyi éva. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy és így mondtál ezt a jegyzetet, és Őrzsös Sándor és Vona Gábor összes halottját tisztelem, független attól, hogy milyen körülmények között haltak meg, független attól, hogy semmilyen közöm nincs az ő halottaikhoz. Az ő templomunkba illetlen viselkedést akkor sem tanúsítok ha az egyébként templomként már nem funkcionál. Tessék. Nem tisztelmű, de nem igaz, szeretném elmondani, mert félbe. Nem szakítottam félbe, elköszöntem. Haló. Jó reggelt kívánok, és. Jó reggelt kívánok. Tétenyéva azt is jelezte, hogy Valentin napra neki el kell utaznia, hát már előre befejezte. van olyan nagy példamutató magatartás, hogy az ember oda és csak úgy ott áll? <Szorítan> midőn eljé majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szintval, vajon megy egyben megyünk úr? a helé, borítékba bezárt szavazattal. Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, én fejem nem szülik forogni. Köszönöm. Én, jó napot kívánok! Rák Margit vagyok, akitont a pszichiásziára küldött és lecsőcselezett. Magyar vagyok, magyar származású. Egész életemben ezt érzem, minden nap éreztetik velem, minden pillanatban, és a zsidó származásúaknak egy nyakkendője többekkel kerül, mint a magyarok fizetése vagy nyugdíja. Ennyi a közlendőm.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 Egy választás mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrompott már, marha magyar szavazó, tőled úgy félek. Lehet... Elmentem a tett és védelem alapítványnak a nem tudom micsodájára, ahol. Nem semmi értelme nincs, csak után az esemény után. Tehát a magyar zsidó hitkosség szövetsége ellen nem szervezett, de támogat minden civil tiltakozó kezdeményezést. Köves, lomó, rabis, a és védelem, a tetisvédelőn Alfitán pedig a rendőrséghez fordul. Azt kérve legyenek mindent a közösségek méltóságát, sértő bűncselekmények megalkodályozása érdekében nincsenek. Se köves, lomó nincs, se helyszler András nincs. Nem a rendőrséghez kell fordulni. Nem kell hivatkozni arra, hogy ma vallási ünnepünk van, és nem tudunk oda menni. Nem kell várni Orbán Viktor levelet. Az a levél már megjött. Ott van a kezükben. Ott van a kezetekben. Van az úgy, hogy az embert oda kötözik a székhez, és szabadon föl lehet pofozni. De lehet ezt méltósággal tűrni, és lehet nevetni, miközben az ember oda sincs kötözve. És csak paradicsom léfojik. Hat percük van még. Aztán felhívom Bojár Gábort. Köszönöm. Jó reggelt, fia úr. Haló. Jó reggelt. Én csak annyit szeretnék megkérdezni öntől, hogy hogy hogy lehet eladni egy zsinagógát? Tessék. Jó reggelt Himla úr! Il Ilona vagyok. Én úgy érzem, hogy maga az egyetlen ebben az országgal, aki félrevedi a harangot. Olyan, hogy testpetségben ül mindenki. Tessék. Szép reggel kívánok. Fialó én az előző, azaz nem a mostani, hanem az előző idős szeretnék csatlakozni. A számomra a tavalyi évben egy olyan csalódásért amit mai napig nem tudok feldolgozni. Akkor, akkor amikor egy zsidó szervezet olyanra hivatkozik, hogy az ingatnaim a fedetet egy bizonyos intézményre, attól kezdve én már nem csodálkozom. Jó reggelt majd neki Én el tudom mondani, hogy lehet adni egy zsinagógát. Én pásztói vagyok, ott születtem, édesapám volt értestvéreim. A ottani több száz fő zsinó közösségből talán ötvenen jöttek haza 45-ben. Egyszerűen a pásztói zsinagógát nem tudták fenntartani. Lehetett választani, összeomlik magától, hogy eladják. Eladták az önkormányzatnak, mozik csináltak belőle. Így lehet a egy zsinogógát. Hogy az a fényteli Tessék! Mondom, tessék! Halló? Mondom, tessék! én nem vagyok lobbikos! Halló? El lehet innen menni! azt, hogy ő eb északról, némi éjszaki fénye belen gyúlhat, a Rusz mebbe mancsa, és a germánság ma már tényben itt, én tény csak a telkevés házam akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem, én amíg tombol az ön azonoság, és közben távol ról a jövő szelei, csak az alvadó érszagot hozzák. Midén szél támad, égbe fúr be az orvajon, merre van szépenek korrája? Ránki, Júlia, jó napot! Uh, hallgatva uh, ezt a jogszerűségre való hivatkozását a hivatalnak, azon gondolkodom, hogy bár ez nem kisebíti a szégyent, ami megtörtént, de én bizony valamilyen módon javaslatot szeretnék arra tenni, hogy változtassák meg akkor a szabályt, és valamikor itt ne lehessen politikai nagy gyűlést tartani, ahogy iskolában és kórházban is stílos. Hogy elrohontott-e marha magyar szavazó? Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk vagy szintval, valami villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de bele nyúlhat a rusz, medve csak, és a füldokló euró. Fai kéznetán végleges mélybe ragadja egész országunk a Egy és ne hajtik enne a marra. Menjenek el szavazni No de mely vas lesz az a Legyenek ott Egy messziről jött ember Aki átveszi az elmúlt életét És döntsönök Jó döntést fognak hozni Egy választás Mely sors döntő Mert vissza nem mondható. Tőled úgy félek Magyar szavazó Műled úgy hél leheko, hogy elrohontod magyar szavazó Időm eljöv majd az a fényteli nap Midőm, népünk a hírtelen szint van. Vajon eljegyben legyünk úrna elé Toríténk a át így, hogy megtartjuk a tegeződést. Egy olyan szövegkörnyezetben beszélgetünk, amelyben én azt mondtam, hogy habár bár kampányidőszak van, és én közélettel foglalkozom, úgy vagyok a politikával, mint a barátok közt, ez egy ilyen képregény, azon demonstrálom a hétköznapi életet, de én ebből kiszállnék azt követően, hogy volt a pénteki rendezvénye a Jobbiknak az Esztergomi zsinagógában, mert könnyen lehetséges, hogy azt jogilag nem lehetett megoldani. Az azonban, hogy mindenki elmagyarázta, hogy ez miért nem megakadályozható, és London után a aláhájtparba kellett sajtótájékoztatót tartani Vona Gábornak és Pörzse Sándornak. Én azt gondolom, hogy egy ország vallott szégyent függetlenül attól, hogy milyen felekezetű férfi vagy nő Ideológiáját tekintve, baloldali, liberális, vagy nem tudom, kiben hisz Keynesben vagy marxban vagy Engelsben, Leninben, vagy fogalmam sincs. Miközben az ember azt olvassa, hogy Szigetváryi Viktor, és most tényleg nem rajta rugózom, de a Twitteren azt írja, hogy most Rogán Antal egy Audi 6-ossal egy Audi 3-as helyett. Tehát az ember egy olyan műsorban, amelyben tizen évek óta próbálja a fontost elválasztani, a fontos talantól, és él egy országban, ahol zsidóként egy szervezet hoz egy döntést, majd ír egy gyáva, és egyébként sokak számára előremutató, de valójában a korábbi döntést minden szempontból meghazudtoló levelet, azoknak nem kell várniuk válaszlevelet. Önök pénteken megkapták azt a válaszlevelet, amiben Esztergomban megtörténhetett az, ami nálam a non-plus ultra, ami már nem fokozható. Amikor te megérted, az én sem szeretem a szocikat, amit valószínűleg ezt a címet szerintem nem te adtad, hanem a HVG pont, ugye én ezt jól sejtem. Nem, én adtam. Te adtad? Akkor demokrataként miért gondoltad úgy, hogy az a legjobb választás, ha a szocialistákra szavazol, illetve hát nagy valószínűséggel az összefogásra? Egyáltalán miért volt benned késztetés az iránt, hogy írjál? Tudom, ha grafomán is vagy, de azért ilyen közéleti ügyekben egy teljes népszabadságot még nem írtál meg. Bolyár Gábor nem, van még a Még nem írtam meg. Igen. Először is én nem a szocikra szavazok, hanem az összefogásra. Ezt, ezt, ezt, ezt ez ez Mert az az már nincs külön annak a pártnak, vagy annak a képződménynek, ami a legszívesebben szavaztam volna. Továbbá aminek még annál is szívesebben szavaztam volna, rá se indul. Ez a bokrosféle Magyarország, modern Magyarország. Ezek után hát nincs sok választás. Én azért írtam meg ezt a cikket, mert bár nagyra értékelem és sőt nem csak nagyra értékelem, egyet is értek liberálisként, azzal a liberális szokással, hogy kritikusak vagyunk a saját oldalunkkal szemben, sokkal kritikusabbak, mint a konzervatívok. De hát azt akartam ezzel kifejezni, hogy a 48 hónapos időszakból, ami egy kormányzati ciklus, abból volt 45 hónap, amikor bátran kritizálhattuk a saját oldalunkat, és ez a dolgunk azért, hogy hát ható jobb lesz. De az utolsó három hónapban már ne ezt tegyük. Akkor már, akkor már arra koncentráljunk, hogyha tényleg úgy érezzük, hogy az országnak a Fidesz kormányzás ártalmas, és, és annál kevésbé rossz az összefogás nehezen kizadott együttműködése, hát akkor most már ne kritizáljuk. Ezt akkor, amikor te azt a döntést hozod, hogy azt, ami van, az nem. Az vajon jelenti -e egyben azt is, hogy azonnal azt is kell mondani, hogy valaki igen, mert bennem alapvetően egy berzenkedés van azzal a kapcsolatban, és ez egy nagyon enyhe kifejezés, ami most van, de én. Ebből számtalan következtetésre jutok, beleértve az országból való elmenet erre az érvénytelen szavazásra, a jobbikra való szavazásra, hogy belépek a Fideszbe, és mint annak idején, aki az MSZMP-t az MSZMP-n belül akarta megváltoztatni, azt megpróbálom, fejemet a homokba dugom, ezen megoldások közül te miért az összefogást választottad? Mert az összefogásban vesz részt, az a, a vesz részt egy olyan egyesület, amely viszonylag megnyeri a szimpátiámat, és ez a hazai saladás vagy az együtt. Sőt, nagyon, szint, nagyon közel állnak hozzám a, a, a párbeszéd Magyarországértnek a vallótelve is. Tehát ott vesznek részt azok, akikre szívesen tudok szavazni, azok közül, akik egyáltalán elindulnak. Én úgy gondolom, hogy aki nem megy el szavazni, az gyakorlatilag a kormányom maradásra szavaz. Aki elmegy az országból, hát te jó szíver, én nem tudok elmenni az országból, vagy megenkedhetem. Aki az lmp aki a jobbikról szavaz? Hát nézd, a jobbikról talán ne beszéljünk, az eleveti szol szolvetésed után, amivel indítottad ezt a kérdést, arról talán ne beszéljünk. Azt kell De miért ne lehetne itt egy jobbi kormány, amelyet legfeljebb egy előrehozott választással, amit egy ut utcai demonstrációval, ami mindenki számára elviselt? Előbb, el előbb arról beszélt, hogy el kell menni az országból, hát abban az esetben ez, ez, ez, ez már azt jelentené számomra is, aki egyébként nagyon-nagyon nehezen tudnék ebből az országból elmenni, nem anyagilag, anyagilag megengedhetem magamnak, sőt, anyagilag az ennél jóval nehezebb döntést is megengedhetem magamnak, hogy itt maradjak, és ezt szeretném megengedni. Magamnak van két olyan esemény, amely nélként kénytelennék én is elmenni, mert, mert hát azért a bőrömet azért szeretném félteni. Az egyik, ha jobbik kormányra jut, a másik, ha itt nem is a bőrömről van szó, de, de végleges végletes eseménynek tartanám, ha kilépnénk az EU-ból. Most már egyszer EU állampolgár voltam. Nem szeretnék nem azt lenni. A másik ö, fő kérdés, ö, a pillér ugye a te írásodban, az tényleg az EU. Én azt kérdezem tőled, hogy ö, valójában az EU az róla szól, vagy az országról szól, hiszen ö, végül is ennek az országnak az értékei <gül> között az EU ö, egy, egy, egy árnyékban lévő dolog, hiszen a szabadságunkhoz, a létezésünkhöz. <gül> Hát ez elég baj, hogy egy árnyékban lévő dolog, és ez, és ez a mi bajunk is, mi baloldali liberálisok baja is, akik az EU-ban EU való belépésünket elsősorban és túl csak abból a szempontból néztünk, hogy mennyi pénzt kapunk onnan. Ez hiba volt. De nem gondolod de azt, hogy az ember nem tulajdonít annak jelentőséget, hogy szabad levegőn van csak akkor, amikor vastüdőbe rakják? Ezt most nem értettem. Hát annyiban, hogy amennyiben az EU-nak a túlhangsúlyozása, tehát magát az EU-ba való belépéssel ért érték meg az emberek abban a azon, amit azon... Nem így látom, az EU-ba való belépést nagyon nagy tömegek eufóriaként élték meg. Öh, legalábbis azok, akiket én láttam. Akiket te láttál, Na, de, de azok... Az... Mentek ki az utcára az emberek Budapesten, kin volt akkor annyi május 1-én este, vagy jó. de jól emlékszem, inkább április 30-án, 2004-ben kim voltak annyian, mint amennyit a, egyébként a CEF szokott kivinni tudni. Érdemes ezeket egybevetni, ezeket a számokat? Hát nem szokás egybevetni, mert, mert nagyon, sok szem, nagyon sok minden befolyásolja, hogy ki mikor megy utcára, de akkor a mi oldalunk is utcára ment. Volt. Vajon a helyzet mennyire reális ismeretére val az, hogy a félelmeidet nem eltagadva reális lehetőségnek látod az EU-ból való kirátást, vagy kilépést? Meggyőződésem, hogy Orbán Viktor nem szereti hatalmakor látait, és amikor azt mondja, hogy ne a, a szavamat nézzék, hanem a, ne a szavaimat nézzék, hanem a tetteimet, Hát ön összeszedem a szavait is, meg a tetteit is. A szavait lehet azt mondani, hogy, hogy az befelé szólnak, és az ide a jobbik vitorlájából akarja kifogni a vizet. Én úgy gondolom inkább, hogy az EU párti szavai szólnak a nyugat elaltatásáról. A tettei egyértelműen EU-ellenesek. Te üzletember vagy. A, e, vég... így mondhatok, így mondhatok. Bocsánat, elnézést. elnézést. <gül> hogyha, hogyha folyamatosan tesz olyan lépéseket, olyan, hoz olyan törvényeket, amelyekről a vak is látja, hogy ütköznek az EU joggal, és semmi másra nem szolgálnak, mint hogy kipro... népszerűek részint, de kiprovokálják majd az elítélést, és ezzel a hangulati megalapozását szolgálja majd a neki lépésnek. De hol látod az oldalvonalhoz képest most a játékost? Hogy érted? Hát a kilépéshez képest. Nem értem továbbra se. Tehát, hogy, hogy mennyire van ez az ország annak az ajtajában, hogy kilépjen az EU-ból? Én azt hiszem, a következő négy év az már lehet, hogy megtörténik. Ebben a négy évben nyilván nem történ mert a következő négy évben megtörténik. Azt szokták mondani... A liberális és baloldali barátai, majd nem lesz hülye otthagyni ezt a sok pénzt, amit az EU-tól kapunk. Én úgy gondolom, hogy Matolcsi meg tudja győzni, hogy az EU korlátaitól megszabadulva egy protekcionista gazdaságpolitikával be tudja hozni azt a GDP-nek, azt a 4%-át, amit az EU alapok jelentenek. És ezt elhiszi, mert erre hajlik a szívéből, ez szól. Látszik, hogy egy kutyinféle rendszer a szívéhez sokkal közelebb áll. De mondom, nem csak az érzelmekről beszélek, hanem a konkrét tényekről. Hát egy csomó lépést hülyeség volt meghozni, hát elnézést, hát lehet, -e. És semmi más célja nincs, mint hogy megalapozni a Jó, de családapaként, egy felnőtt emberként az ember tudja azt, hogy a gyerek az próbálgatja a határokat. A, próba a határoknak a feszegetése, nem próbálgatása, nem feszegetése nem jelenti feltétlenül azt, hogy az illető egyébként fel akarja rugni a státuszkód beleértve, hogy az az ember, aki felrúgja a státuszkót, az is időnként, vagy az esetek zömében megtér a státuszkóhoz csak évekkel később. Egyértelműen számodra az, hogy amit a liberális barátaid mondanak, a számodra is az a jövőkép, amely Magyarországot az unión kívül láthatja megint a kérdést nem értettem, félreértés volt, akkor félreérthetően fogalmaztál. Nem fogalmaztál félreérthetően az, hogy valaki feszegeti a határokat, az vajon egyértelműen jelenti-e azt, hogy a határok feszegetése egy minőségbe csap át az követően, amikor már nem feszegeti, hanem azt mondja, hogy kip, a túloldalon vagyok? Hát amikor nagyon sokat fe, feszegetjük a határokat, akkor, akkor én azt hiszem, és nem gyerekről van szó, itt egy felnőtt emberről van szó. Itt itt, itt vannak, vannak, vannak olyan lépések, amik bizonyítanak. És, és, és én úgy látom, hogy az EU már le is mondott rólunk. És egyébként azok a úgynevezett befelé szóló hangok, hogy, hogy, hát, hogy hát oké, hát ez csak egy befelé szól, és csak a jobbik vitorlájából akarja kifogni a szelet, ezeket a hangokat az EU adófizetői polgára is látják, és egy német pohalják mert hát megjelennek a kinti újságokban is. És egy német polgár elgondolkozik, hogy miért tömjük a pénzt Magyarországra az én adómból, amikor ezek ennyire nem értenek egyet, és ennyire nem értik a mi értékeinket. Jó, hát nem ugyanez, de más megtörtént Görögországgal, és ott is mégis mert az... Nem, azért demokrácia van. Az a demokrácia bölcsője. És a német polgár arra azért szívesebben költi az adóját Görögország megmentésére, bár ott is egy kicsit de vagy síránkozik, de azért... Azért ez mégis, az egy demokratikus ország, és mégis azt mondja, hogy az európai demokrácia valóban született. Hát Magyarországot nem érti, ha ez egy ázsiai ország, akkor mi közünk hozzá. Mi ismerjük egymást, de nem elég jó ahhoz, hogy azt kérdezzem tőled, hogy nem hatnak-e rád nagyobb mértével az érzelmeid, tisztán látod-e azt a képet, amiről te itt most beszélsz? Hát most erre mit mondjak? Nem tudom, hát amit gondolsz. Az érzelmeim is mindannyiunkra hatnak az érzelmeink is és az érzelmeinket és a racionalitást megpróbáljuk egyensúlyban tartani. Nekem a, mind a racionalitás, mind az érzelmeim azt mondják, hogy Orbán Viktor, és nem a Fidesz, hanem Orbán Viktor ki szeretne lépni az EU-ból. Olvastam a a napokban, amit egy decemberi reggelin elmondott EU diplomatáknak, fantasztikus EU-párti megnyilvánulás volt, zárt körű volt, abszolút zárt körű, nem a magyar közönségnek szólt, most kiszivárogtatták talán nem véletlenül, Hát azok voltak azok a hangok, azok voltak azok a hangok, amire azt mondják, hogy ne azt figyeljétek, amit nekem legalábbis, hogy ne azt nézd, amit mondok, hanem azt, amit teszek. Tettei nem ezekkel a hangokkal vannak összhangban. Nem az EU párti megnyilvánulásaival vannak összhangban. Melyeket tartanád a legfontosabb cselekedeteknek, amelyek a te jogos vagy alaptal a megfelelő rész alá húzandó félelmeidet alátámasztják? Legfontosabb minek? legfontosabb tételeinek, amelyekre te alapozod ezt a hipotézist, ezt hát, a kérdést? A hozott EU-inkompatibilis EU törvényekkel, amiket az Unió, amiket az Európai Bíróságon elítélnek. Hát például most a legutolsó, leglátványosabb a az ingyenes pálinka pálinkafőzés. Tehát, hogy hát azért ez borzasztóan jó pofa, nagyon látványos. Ha nem lesz ingyenes, akkor is ingyen főzik otthon az emberek feketén a pálinka, által. sok értelme nem volt, de barom jól fog hangzani. Az EU már azt engedi, hogy mi pálinkát csináljunk magunknak. Vagy az sem engedi, hogy a deviziteleseket megmentjük, amikor nyilvánvalóan EU ellenes módon próbálja a megmenteni. Egy csomó olyan dolgot, ami népszerű úgy csinál, hogy ezt az EU elkaszálja. Szándékosan úgy csinál, hogy az EU elkaszálja, és ezzel azt lehetne mondani, hogy hát az EU nekünk semmit nem enged. Hát aztán most nem beszélek a Putyinhoz, meg, meg Kínához, meg Afganisztánról, ahol hülyeséget mondtam, Kazasztánhoz, meg Azerbajdzsánhoz való közeledésről. Nem beszélek arról, hogy például a, a Nabukóban, ami Európának nagyon fontos lett volna, abban azért a, a, a végső koporsó szöget csak mértük be azzal, hogy a mol volt az első, aki kiszállt belőle. Én nem mondom, hogy a bukott meg lehetett volna menteni. De miért benne ilyen vezető szerepet a megbuktatásában? Azt kérdezem tőled, hogy számodra ez az irány az egyértelmű? Igen. Aki kifelé. Igen. És abban is biztos vagy, hogyha Orbán Viktor vagy Matölcsi György fejében ilyen gondolat megszületik, akkor az valóra is válik? Hát ha nem akadályozzuk meg. Ha nem leszünk elegen, akik erre fölépünk, és most nem azzal törődünk, hogy szeretjük egy ócsányt vagy mesterházit, és hogy mennyire béna vagy mennyire nem béna az összefogás, hanem azt mondjuk, hogy legalább azért szavazunk rájuk, mert ők nem lépnek ki. Valójában tehát a kérdés nem is az, hogy kormánypárt vagy ellenzék, hanem az a kérdés, hogy unió vagy nem unió. Igen. És ebből a szempontból a nem unió az egyértelműen a kormánypárt. Igen. És te azt gondolod, hogy erre a hvg.hu-n olyan módon tudtad felhívni a figyelmet, amire felkapták a fejüket azok is, akik olvassák a hvg t de egyébként erre a részletre nem voltak korábban eléggé figyelemben. Hát az én cikkem azoknak szólt, akik hozzám hasonlóan nem örülnek az összefogás, kialakult egyensúly, hogy mondjam, egyensúlytalansági rendszerének, és ezért azon gondolkoznak, hogy inkább el sem megyek szavazni, azoknak szólt, hogy tegyék össze magukat és menjenek el. És valójában abban a kettősségben, amiről a te írásod is szól, abban egyébként a legfőbb érv az ellenzék mellett az unióból való nem kilépés volna. Én ezt akkor jól olvasom. Így van. Ami egyet jelent egyébként a demokratikus normák visszaállításával. Vajon ezt is átlátja a nép? hogy ez a kettő egyet jelent, miközben én értem, hogy te ezt mondod, de áld az utóbbi zárójelben van, és az első van aláhúzva. Én a népet nem tudom befolyásolni. Azoknak az embereknek a gondolkodását tudom talán egy kicsit befolyásolni, akiket ismerek. Azt tudom, hogy egy nagyon szűk kör, tudom, hogy ez nem fogja a szavazást elrontani, meg eldönteni, bocsánat. De hát valahol azt azért, azt a, hogy mondjam, demokratikusan gondolkodó kört próbáltam megszólítani, akik Hont Andráshoz hasonlóan elkeseredettségükben inkább nem akarnak elmenni szavazni. Eljelentkeztél, vagy felkértek? Nem. Magamtól láttam ezt a cikket, és azt mondtam, erre válaszolnom kell. A, az elkurtuk elkúrjuk, elfoglunk kúrni című cikket láttam, és erre, erre, hát hogy mondjam, egy kicsit felháborodtam, és erre írtam. Mit gondolsz a jövőről? De azt gondolom, hogy mit gondolsz a cikket fogadtatásáról? Olvastad-e a kommenteket, ha voltok? Olvastam persze, elég jó vagyok, ahhoz, hogy kíváncsi vagyok, mit kapok. A hvg.hu-n többségben voltak, azt hiszem, a pozitív kommentek. Átvette a cikket, elég tendenciózusan a Andiner is, ami egy egyértelműen jobboldali fórum, hát ott kaptam. Az mit jelent, hát, hogy tendenciózusan? Hát úgy, hogy az elejét... Ez, ez, ez, hát mindenhet, az ele kivettek belőle egy darab bekezdést az elejéről és aki mondjuk nem megy tovább az abból egész más tud kivenni, mint, mint az aki és a többség ilyen aki csak azt az egy bekezdést olvassal, hiszen ez egy bekezdés, ez egy volt azért, hogy ellenpontként lecsapjak rá tehát ez volt benne a hogy kivenni egy bekezdést, amikor tudjuk nagyon jól, hogy a nagy többség csak azt az egyet olvassa Ha már a Mandinerről van szó szerinted ők átlátták-e a cikkednek az alaptételét? Hát azt én nem tudom, hogy átlátták-e, gondolom, de a kommentelőkre kérdeztem, hát ott azért kaptam néhány némi antiszemita kirohanást, nem akarom idézni, mert azt hiszem élő redásban. ez nem font. Ilyen eleddig még nem találkoztam, tehát én szoktam vállalni zsidóságomat, elsősorban természetesen magyar vagyok, hogy úgy mondjam származású magyar. Olyan szerencsés volt eddig a helyzetem, hogy közvetlenül személyesen antiszemita adott. ez az írás, és hogyan tudod kiváltani antiszemita megjegyzéseket? Hirtelen rájöttek a te származásodra ezen írás kapcsán? Hát, nem, ez nem volt titok, csak hát, hogy megszólaltam. Ezért volt, tetszettem. Volt, volt olyan is, ami nem volt ennyire durva, ezt tudom idézni, és ezt tetszett a legjobban. Hát lássuk be hogy az, hogy liberális, hát ez genetikailag meghatározott. Tehát mint egy olyan megbocsátólag akartam mondani, tehát egy ember, amúgy, hát bocsássuk meg neki, hogy liberális, hát sajnos ilyennek született. Ezt tetszett a legjobban. Én nem azért vagyok liberális, mert származású vagyok. Ezt az értékrendet szeretem, ebben ültem föl, és azt érzem Európainak. Te ezt az elmúlt három és fél évet hogy élted Hát természetesen nehezem. Természetesen ezen az első pofon rögtön volt a visszamenőleges törvénykezés. Hát mondjuk én is pontosan látom, hogy mennyi pofátlan végkielégít, és volt közvetlen ismerek olyanokat, akik, akik hát hogy úgy mondjam, tényleg euh, euh, borzoló, hogy mennyi pénzt vettek föl szóval úgy, úgy a végén. De hát. Ez azért nem szabad übe, nem überelheti azt a tényt, hogy szerződésekbe visszamenőleg nem lehet belenyúlni. Meg lehet egyenként támadni, feltűnő aránytalanság, vagy jó erkölcsbe ütköző címen, de feltűnő kirívó esetekben. De általános törvényt hozni visszamenőleg, hát a jogbiztonságot alapvetően ássa alá. Hát hogy lehet úgy gazdaságot csinálni, ha megkötött szerződések érvényességében nem bízhatom. Hát ez volt az első, ami kiborultam, és ez rögtön egy-két héttel utána történt. Azt kérdezem tőled, hogy vajon a politikusok miért nem teszik azt meg azon az oldalon, akikkel te szavazni akarsz, mint amit te megtettél? Az vajon vaksága részükről, vagy nekik más politikai eszközökkel kell élniük? Remélem nem kérdezel vissza. Fogalmam sincs, a politikai eszközökhöz nem értek, én őszintén megszólaltam, és mondom, csak egy szűk körre akartam hatni. A, a politikusok valószínűleg szélesebb körre akarnak hatni, ezért működnek másképp, ahhoz én nem értek. De azt mondod, hogy csak az, tehát azon gondolkodom, hogy vajon a te halmazod és az ő halmazok, ahol lefedik egymást, ott, ott mennyire hangsúlyos az, amiről a te szól? Mert ha én meghallgatom a... uh, Gyurcsány Ferencet, vagy meghallgatom... Úgy látom például, hogy, hogy Gyurcsány retorikájában most már egyre hangsúlyosabb szerepet kap az, hogy, az, hogy Orbán kilép az eu -ból. Látod-e a népet, az Én Isten ott a történetet? Most ezt utólag meghallgattam gyógycsán beszédét, azt hiszem ez volt a -e legújabb hangsúlyosabb, hogy, hogy nyugathoz tartozunk. Igen, hát az, az is benne volt. Én azt kérdezem tőled, hogy 2004. május 1 vagy április 30-án sok embert láttál az utcán, vajon az emberek átérike akár érzelmileg, vagy intellektuálisan, racionálisan átgondolják-e azt, amiről te beszélsz, függetlenül attól, hogy olvassák e te írásodat, vagy sem? Nem, sajnos nem érik át, vagy nagyon szűk rész át, és ebből vagyok nagyon szomorú, mert a Rehuban csak pénzcsapot látnak, ahelyett, hogy egy ugyanan érzelmi kötődést éreznének, mint, mint a, mint a haza szeretet jelent. Hát a saját hazánkban se csak látunk, ugyanúgy az EU-ban se csak azt kéne látni, hanem egy értékközösséget, amihez tartozunk, szemben Ázsiával, és bizonyos mértékben eltérően Amerikától. Azt kérdezem tőled, hogy ahogy népszavazás volt az Európai Uniós csatlakozásunkhoz, vajon a kilépésről is lenne népszavazás, és el tudod-e -e azt képzelni, hogy azzal a retorikával, amivel nem te hanem az akkori kormánypártok élnek, élnének, rá lehetne venni a népet, hogy egy olyan szavazás szülessen, amely egyébként megszavazná az unióból való kilépéshez való politikai döntése való feljogosítást. Hát a kérdezett, hogy miért szólalok meg néha nyilvánosan, azért, hogy ez nehéz legyen. De el tudod képzelni? Hát azt hiszem, hogy ki még szavazást rendezne Orbán. Ebben az ügyben legalábbis ezt készíti elő. És, és hát próbálok ezzel szólni. Tehát te látod azt a népszavazási dátumot valahol a felhő között? E, nem, nem tudom. Nem tudom, hogy mikor el tudom képzelni a következő ciklus második felére, ez már beérhet. Amikor ez a választási időpont megszületik, akkor te már csomagoltál? Amikor kiírták a népszavazást, akkor kezdett csomagolni, és a eredményét szeretném nem itthon meghallgatni. Elképzelhetőnek találod de azt, hogy Orbán Viktor játszik, és te ezt félre érted? Az is lehet. Sokat értettem már félre, nem vagyok olyan okos, hogy ne tudják tévedni. Nagyobb mértékben szól ez a történet Orbán Viktorról vagy rólad? Te egy okos... Nem, fel... nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hanem, hogy a saját félelmeid nem erősödnek-e olyan mértékben föl, amire én azt mondom neked egy sötét szobában, Gábor, nincsenek itt zombik, nem kell pajzsot tartani magad előtt, mire elfelgyűjtöm a villanyt, vagy te felgyűjtöd a villant, és elröhögöd magad. Fentartod-e ennek a verziónak a lehetőségét? Én úgy gondolom, hogy amit érzek, azt jogosan érzem. Három évvel ezelőtt, amikor ezt először mondtam, akkor, akkor, akkor mindenki kinevetett, ma már azért sokan. Nem nevetlek ki félrejött ne Én ezt egy teljesen reális lehetőségnek gondolom, csak azt kérdezem tőled, hogy az étlapon vajon hány fogás van még ezen kívül. Hiszen te azt mondod, hogy kettő van, az egyik ez, a másik pedig az ellenkezője, ami persze egy étlapon megjeleníthetetlen. Nem értettem megint. Tehát azt mondom neked, hogy ezen az étlapon te vélemény szerint két étel van, az egyik az, amiről te beszélsz, a másik pedig pont az ellenkezője, csak azt mondom, hogy ezt ételszintjén nem lehet megjeleníteni. Mm. Én se tudom. Én se tudom sem megjeleníteni, sem megérteni. De azt mondod, hogy ez a két lehetőség van, szerinted ezek állnak egymással szemben? Mármint, hogy EU-ban maradunk vagy kilépünk? Hát, hogy ez a választásnak a tétje. Én azt hiszem, hogy ez a választásnak tétje. Egyik tétje, de azt hiszem... És azt is látod egyébként, hogy az a politikai vonulat, és annak az ideológiája, és annak a teljes eszköztára alkalmas lesz arra, hogy részint a kormányzatot, részint pedig az őket támogatókat ebbe az irányba fordítsa? Lehet, sajnos lehet alkalmas. De hogy mennyire, mennyire mennek egy irányba a dolgok, és mennyire szoktam, hát hogy mondjam... Nem akarom a Váltesz jelzőt magamnak tulajdonítani van nálam sokkal jobb-jós, például hogy aki akinek az írásaiban is ezt azért láthatjuk. Na most például én olyan három-négy évvel ezelőtt, tehát a kormányra jutás után azonnal az volt az érzésem, és hasonlóan megosztottam barátaimmal, akik hasonlóan nem hittek nekem akkor, ma meg már tény, hogy mondjuk a kormányzati negyed a várba fog költözni. Ezek érzelmi alapon születő döntések bizony. Hát az ennél nagyobb, irracionálisabb dolgot csinálni, hogy egy gyönyörűen kialakult turisztikai negyedet, azt most egy abszolút arra nem valóvá alakítani, mert valaha egyszer ott volt, és távol a parlamenttől, amivel azért mégiscsak van kommunikáció, közben van egy dora, közben van egy lánci, de mint baromi nehéz átmenni. Hát ezt megcsinálni azért, mert azért, mert hát pusztán érzelmi alapon itt nagyon-nagyon érzelmi alapon 400 milliárd forint Gondol el, hogy abból hány kórházat lehetne építeni vagy hány äh, hontalanszállót äh, hon érted-e azt a logikát, amit te egyébként nem vagy hajlandó elfogadni? Hát tudsz-e az ellenség fejével gondolkodni? tudsz-e nem az ellenség hanem a másik fél fejével gondolkodni? Hát, igen, megpróbálok néha Megpróbálom és értem, hát ez a múltba révedő, igen ismerem, távol áll tőlem, a múltba évedő van... Vast... Mi motiválja alapvetően? Hát az embereket általában az meg motiválják. Tehát a másik oldalt is az motiválja? A másik oldalt is az motiválja bizony. Hát valahol egy ilyen, egy ilyen rendszer tetszik, egy ilyen Van-e rendszer... ebben olyan szó, hogy igazság, mert ugye az érzelmek nem nagyon ismernek igazságot? Hát így van, az igazság az nagyon sokféle tud lenni. Ez egy értékrend. Egy feudalisztikus, tehát nászta szót sem használnám, hogy konzervatív, egy kimondottan feudalisztikus értékrend. Igen, ázsiai jellegű értékrend. Azt kérdezem tőled, hogy ennek a kialakulása számodra mennyire volt evolúciós jellegű, mármint a szónak abban az értelmében, hogy megvoltak a folyamatai, és amikorra megérted az írásodat, addigra mennyire rettentél meg attól, amikor az egyes etapok bekövetkeztek, de te nem írtál, és most pedig azt mondod, hogy állj, itt vagyunk a szélén valaminek, amit én nem akarok. Hát én írtam korábban, és csak mondjuk mert hogy nem kor a feltűnés nem tudom, tehát erről én írtam korábban is, hogy ennyire ki akarunk lépni című írásom a AVG-ben másfél évvel ezelőtt jelent meg, tehát erről azért már korábban is írtam Mindaz, ami az EU-ban itt van szerinted ezzel számol, vagy ez teljesen lényegtelen, hiszen ahogy ide jöttek, el is fognak innen menni Igen, trónunk könnyen le lehet mondani és legalább az a dolgunk, még ha igaz lenne az, hogy semmi remény itt ez a választás eldölt meg, hiszen annyira leitt a pálya, hogy lehetetlen. Hát most akkor nézzük ezeket az egész vad dolgokat, hogy az 500 ezer hazai állampolgár nem tud szavazni, arra mi nehéz, hogy asszem Londonban kb. 2-3 ezer él. Annak a 2-3 ezernek vagy dolgozik. Annak lesz egy darab szavazókörzet, míg szavazókörzetekre úgy tudom átlagosan 800 választó jut, akkor annak a londoni 2-30 ezernek lesz egy és Amerikában is hasonló helyzetek lesznek, óriásiakat kell utazni, miközben az erdélyek egyszerűen levélben szavazhatnak. Ez most csak a legutolsó példájára, hogy milyen ezer dologgal le lejt a rendszer, a kialakított rendszer, elromlanak a, érdekes módon elromlanak a, a ajánlóívek, rossz információt kapnak, hogy hova kell szavazni, és akkor nem beszélek a legdurvább dologról a magyar ö, politikai palattához, egyáltalán nem élő, egy fordulós rendszerről, akkor arról, hogy, hogy tucat számra fognak megjelenni kamupártok, megzavarni azokat, elsősorban azokat, akik nem a kormánypártra fognak szavazni, hiszen azokat nem lehet megzavarni a kormánypárt, hívei, azok tudják kire kell szavazni. Pont a szemben állókat lehet jól megzavarni, 30 jól hangzó névvel, tehát a választás iszonyúan egy oldalra. Tehát akkor... Kicsi a sansz valóban, kötelességünk, hogy azért a kicsi a is harcoljunk. De nem csak ez a kötelesség, hogyha a szansz nulla lenne, akkor is kötelességünk Európának megmutatni, hogy azért vagyunk néhányan, akiknek ez nem tetszik. Olyan mértékben változnak a szabályok, hogy én már követni se tudom őket, úgyhogy most nem csak azért nem szóltam, mert nem akartam, hanem azért, mert aktuálisan nem vagyok tisztában az összes részletkérdéssel. De azt kérdezem tőled, hogy nyugtával fogod de dicsérni akkor a napot, ha a Fidesz nyer? és 2018-ban még mindig EU-tagok vagyunk? Hát akkor azt fogom mondani, hogy nagyon örülök, hogy tévedtem. És 2018-ban még mindig lesz szabad választás. Még egy kérdés. Mondani, hogy nagyon boldog vagyok, hogy... Mindaz, amit egyébként te elmondtál, és elnézést kerek a 9 órától, amit túlléptem, mert hiszen te csak utána jöttél, én vagyok itt a határtévesztő, vagy sértő. Tehát mit kérdez, mit gondolsz mindarról, ami nem az EU, de ami a visszamenő hatály, és így tovább, és így tovább, hogy ezek végül is elenyésző jelentőségűek-e ahhoz képest, ha 2018-ban még mindig EU-takként megyünk el, 2018 áprilisában, akik még élnek szavazni. Hát, és hogyha akkor folytatom, ha mi 2018-ban még mindig EU-tagok leszünk, akkor addigra például az EU megsemmisíti a visszamenőleges hatályú törvényeket, mert szemben állnak az EU alapelveivel. Addigra talán születnek európai bírósági ítéletek, amik helyreakják a rendet. Ezért gondolom, hogy nem leszünk elutagok, mert ezt Orbán nem akarja. De hogyha tévedtem, és csak a határait próbálgatja, és utána a falnak ütközik, és megadja magát, akkor egy boldog ember leszek, aki elismeri a tévedését. Nagyon szépen köszönöm, én nem mondom azt, hogy beszélgessünk négy év múlva, csak szerettem volna meg annyi nehezen kiolvasható étel nevét azért kiböngésni az étlapon, amelyek talán ott vannak, talán nem. Örülök, hogy hallottalak téged, sajnálom az apropót. Én is köszönöm a meghallgatást Önök boyer Gábort hallották, a Graphisoft és az Akvinkumi Technológia Intézet alapítója. A vonalban Martó László távolodó, akinek érintő, érintés? Érintés, igen. Érintés című műsorát eh, teljesen új időpontban, ma 6 és 7 óra között hallgathatják meg majd a hallgatók, úgyhogy ennek megfelelően szeretném hallani a felvezetőt, tehát ma délután 6 és 7 óra között. Figyelek! Ebben az új időpontban azért a régi szokások szerint különböző műfajok és előadók nagy találkozásainak lehetünk majd a tanúi. Hallhatjuk, hogy amilyen új hang született Magyarországon, a Csíkszerekad és a Kispál és a Boruzhenéjének az összes hibolásából hasonlóan élvezetes Jusszönt és Nemes Cseri, hogy éppen a Kalexikó és Nemes együttműködésre. együttműködése. Másfelől pedig kimondottan erősek leszünk ma a latin szintéren, hiszen elbukkan, Brazíliából, Mika Santana, Argentinából Excel Kriegel, Kolumbiából a Laszliva Gantia, Korszikából a és nincs tovább. Szóval új időpontban a régi szárnyalása csúcs feléhez lesz az érintés. Ezt kell? fiala nem eteti a sirályokat, sem a fregat madarakat. Jelentés az árbóckos kosárból. 995 Kejfejlancsi. Fiala János műsora. Minden hétköznap reggel fél héttől tízig. Nagyjából háromnyedt tízig leszünk együtt. Nagyjából um, nincs már téma. Ma délután Martó László távolodó műsorát hallják. Holnap lesz itt és most Herényi Károlyjal és holnap lesz Mesterházi Attila is. Függet attól, hogy ugye azt mondtam, hogy én a magam részéről a kampányból valamilyen módon kiszálltam. 3.53.94.51 az elérhetőségem. Egy perc elmúlott negyedtíz. Jó reggelt kívánok! A Bolyár Gáborral történt beszélgetés, fantasztikus volt. Bolyár úr azokat a gondolatokat fogalmazta meg, amik bennem is vannak. Nagyon élveztem, nagyon jónak találom a szelvetéseit, és csak annyit szeretnék mondani, hogy ma reggel az ATV tartban Bajnai Gordon bejelentette, hogy a MoMA, a, a Buklos Lajos által vezetett párt is csatlakozik az összefogáshoz of this best Egy ilyen hirtelen merítésre. Egy kör, egy menet. Tehát, ha most ezzel kapcsolatban lenne szavazás, unió vagy nem unió? Kilépni az unióból? Vagy benne maradni? 353, 94, 51, 10, 20, 30, százal biztos, hogy nem szedek össze, csak kíváncsi vagyok. Unió vagy nem unió? 353, 94, 51. Tessék arraztön, arraztön, arraztön, arraztön, Mondom, tessék. tessék Ennyit nem várok Halló Halló, halló. Mondom, halló Túnió Köszönöm Halló jó. Halló Nem Halló Maradni Köszönöm halló. Jó reggelt, jó. Köszönöm Haló. Jó reggelt maradni. Köszönöm. Úr Unió. Köszönöm. 1 egy, egy menet. Haló. Unió. Köszönöm. Haló. Maradni. Köszönöm. 25 öt fog meghallgatni, ezt előre eldöntöttem. Előre nem döntöttem el. Most döntöttem el. Haló. Kilétni? Köszönöm. Egy... Kilépni? Rendben van, ez nem fogsz számítani. Haló! Jöreget Unio. Köszönöm. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Unio. Hallo. You Hallo. Hallo. You Köszönöm. Hallo. Jó reggelt Unió? Köszönöm Haló Köszönöm. Jjó Unió? Köszönöm Haló?jó regget Unió? Köszönöm Haló? Haló Haló? Unió? Köszönöm? Halóió Köszönöm Haló Haló? Jó reggelt, Unió! Köszönöm. Haló. Unió. Köszönöm. Köt, köt, hat, hét, nyom, két, Még három szavazat. Haló. Haló. Haló. Halo. Jó reggelt, Unió. Köszönöm. Még két szavazat. Hallo? Haló Unió. Köszönöm. Utolsó szavazat. Tese. Jó reggelt, Unió. Köszönöm. Hát ez 23-2 arányban önök úgy gondolták, hogy Unió, ez 4 négyel, az, négy az 92-8. Nem fűzök hozzá kommentart. Kérdéskörben további telefonokra nem számítok. 7 perc elmúlott, 4 tíz elérhetőségem 3 53, 94 51 bármilyen témában tévedben nem beszélek. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Senki nem akar kilépni az Unióból, én nem tudom, miért megvolt ennek a szavazásnak. Mert... Mint bármi másnak mondom, mint bármi másnak viszont a Szia, Laura úr! Itt a vakpasziászos. Másfél év kihagyás után tudtam, én tudtam hallgatni. Mi történt ebben a másfél évben? Hát, euh, tudja, volt egy szomnyaktörésem. Tehát attól a füle még megbaradt? Tehát attól a füle még megbaradt? A hát azért többé-kevésbé. Igen, ám csak aztán a, annak következtében... Ugye én egyedül éltem, most a fiam nem engedte tovább, hogy egyedül legyek, kihozott, itt most már dömösen lakom. De nagyon jól tette a fiát, egy, egy szomnyak törött vakember ne is legyen egyedül. Csak az nem kétséges, csak hogy a fülemre hivatkozott, hogy hallani. Dömösen meg nem jön a rádió. Nem lehet le, itt nem lehet vétel, nincs vétel. Nem marad az internet. Közönséges rádió, nincsen, számítógépen hallgattam. És az is csak most lesz. És hogy van? Nekem. Az ember, ha egy szomnyaktörést kap, akkor hirtelen nem jön meg a látás. Nem, sajnos, sajnos, nem. Kár. Hogy van? Köszönjük? Hogy van? Hogy? Én hogy vagyok? Hát, Leginkább. Nézzel, az az helyzet, nézzel, nem Isten őriz, nem panaszkodom, sőt nem panaszkodhatok, de az otthonomat és az életemet egy kicsit felfordult. Ugye elvesztettem az otthonom, itt is ott itthon vagyok benne, ás De másképpen közlekedik, ezért nem költözhet már vissza? Én nem tudok közlekedni sajnos, csak nagyon kicsit gyalog. Én ezt értem, de ez a mostani helyzet, ez lehetetlené teszi azt, hogy visszaköltözön a régi környezetében? Igen, igen, igen. Igen, mert ott én egyedül éltem. Itt hagyad magával él? Itt meg Hát... Kettő, három, négy, öten vagyunk. Befogadták? Családi ház. Két, két unokámnak, kettő az Pesten laknak. Két lányunokám még itthon van. Fiam, menjem. Hát hozzá kell szokni ez az új viszonyhoz. Nem tudok mit mondani bölcsebbet. Nem értettem. Mondom, hozzá kell szokni az új viszonyokhoz. Hogy, hát aztán ugye még más is közbe jött. De tavaly ősszel a fiamat egy, hát nem baleset érte, ő az a dömösi alpolgármester, akit elgázolta, direkt, előre megfontolt szándékkal. most hogy van? Hát itt most van orvosnál, ez a gomba, szerencs, hogy az unokám lány, unokámnak már van jogosítványa, hogy el tudja vinni, különben nagy bajba lenne. Nekem biztos fel kéne tudnom most idézni ezt a történetet, de hazudnék, ha azt mondanám is fel tudom idézni. Nem is érdekes. De ha már említett, akkor mégiscsak fel kéne idézni, mi volt ez a gázolás? Hír. Tesszük. Mi volt ez a gázolás? M Múlt év, október 20-án történt. benne volt minden hírod. Én ezt elhiszem, de ezzel együtt legyen szíves felfrissíteni az emlékezetemet. Hát, volt egy, hát nézze, volt egy vitás, nem is vitás, hogy itt a Dömesi parkoló, van egy parkolóhely kialakítva és az dérelte egy illető. A bérlet lejárt, illetve nem volt szabályosan megkötve, stb. De ezt az, az, az, az, az új polgármester ezt nem, nem akarta, nem, illetve nem, hát nem, törvénytelen volt az módon, még tovább is folytatta, és szedte a vételt. És mindenféle atrocitások történtek az illető részéről, elbarikádozta, meg lefestette a parkolórát, meg, meg betömettelte, mit tudom én. És akkor hát aztán ugye vasárnaponként, ez egy vasárnapi nap volt, hétvégén és mindig ingyenesítette az önkormányzat a parkolást, amit ő neki nem tetszett. És erről a tájékoztatókat osztottak szét az önkormányzati képviselők és tagok, és akkor történt az, a kirándulóknak, és akkor történt, hogy a, egyszerűen belehajtott a fiamba és egy másik illetőbe. Mind a két lába eltört a fiamnak, most lesz 60 éves. Gyógyulás mindenkinek. 350 394 egy az elérhetőségem. Tessék. Jó reggelt. Nagyon örülök a Bolyár Gábor meg a... Bolyár írásnak és az intervút is egyaránt, mert legalább tudom, hogy nem hogy nem én hogy a az országban. Kettő és fél perc, és fél tíz. Nagyjából még egy negyed órát vagyok itt önökkel. Ma délután az itt és mostban Martolászló távolodó holnap Helényi károly. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jaj. Valasz féltiz. a voltam, és nem az autópályán mentem, hanem a régi úton. És kb. 30 hát politikai táblát láttam egy hirdetést. Abból talán kettő jobbikos volt, és az MSZP-nek vagy az összefogásnak egy darab se volt. Az a Sándor Györgynek a mondata eszembe jut, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, én biciklivel megyek. Fél múlva lesz fél tíz. 353, 94, 51 először. 353, 94, 51 másodszor fél tíz után még egy röpke időre visszajövök. Az előző úrnak pénzkérdés az egész. Mi pénzkérdés az egész? Rága. Telefont lettevő barátom. Halló. Köszönöm, fiam, ura. előző ura, szeretnék reagálni, valószínűleg, hogyha a baloldal bármelyik prominensen nem tudott volna hirdetni, a régészsége van volna különböző média vagy bíróságon, úgyhogy ott is egy jelenlegen, és nyilván nem akarták el is egy vagy nem Mi? Sok fa van, amitől nem látunk sok erdőt. Tessék! Szép jó napot! Szia, ha ennyire a pályáz csalás? Nem, az egyáltalán nem csalás. A lejtapálya és a csalás között akkora távolság van, mint ön és köztem. Nem csak érzelmi alapom. Tessék. Viszont se. Tessék. Színfalak mögötti egyesség, Én mondtam. Színfalak mögötti egyesség, én mondtam. Mikor mondtam? Már beköltöztem az ön fejébe. Durván még tíz percig maradok. Én azt hiszem, hogy önnel nem akarok beszélgetni, tessék? Hát ugyanaz. Ez egyáltalán ez leri koriel. Gösi, valaki, aki 418 szóta 8 óta hallgat bennünket. osztályról beszél? Tessék. Tessék. Jó napot, meg kérdezni hogy egyszerűen nem játszana le prognózist. Ha volna, akkor lejátszanék, de ígérem önnek, hogy amikor elmegyek, van keresünk egy prognózist, és le fogom adni. Tehát abban a pillanatban, hogy elhagytam a stúdió teret, abban a pillanatban 258 milliárd forintot osztott szét az uniótól jövő pénzből, ez a tervezetnél több. Okos lesz? Már 25 halott van kérdöm. Só ez majd holnap reggel kiderül. Elérhetőségem még 185 másodpercig 35, Utána pedig döröpont, gmail.com. Amit a attól, hogy égnek a lámpák. A hely betelt, vagy kírült, egyre megy. Ennyi fért a Maikei fejáncsibamének elkészítésében. A szerencsén a Sorson, Vadas Tamáson kívül Csalóczki Zsolt volt segítségemre. Egy negyed óra telik még itt, de az már nélkülem. Dörö.fi alajános gmail.com